Doctor Jivago, Pista 15 Dintr-o dată, în mijlocul acestui pașnic asfințit, apăru Bacus, însoțit de un zgomot puternic de roți de căruță hurducată prin gropi, aducându-i plocon surpriza. Pasagerii coborâră și Alexandra Alexandrovici, mormăind și pufăind, punându-și și, și scoțându-și pălăria, a început să explice Gazdele amulțisele de uimire, muțenia lor neprefăcută dură câteva minute. Cam tot atât cât și stânjeneala, sinceră, copleșitoare a nefericiților oaspeți, care simțeau că mor de rușine. Situația nu putea fi exprimată mai clar, indiferent ce s-ar fi spus, și nu numai față de cei direct interesați, dar și față de Sasha, Miușa și Bacus. Stânjeneala lor dureroasă se comunica chiar iepei, mânzului, razelor aurii ale soarelui care apunea, ba chiar și musculițelor care bâzăiau și roiau în jurul gâtului și feței elenei. În cele din urmă tăcerea fost ruptă de miculițân. Nu înțeleg. Nu înțeleg nimic și n-am să înțeleg niciodată. Ce credeți că este aici? Sudul care este în mâna albilor și unde e pâine la tot pasul? De ce ne-ați ales tocmai pe noi? De ce pentru numele lui Dumnezeu, din toate locurile din lume, ați ales să veniți taman aici? Nu v-ați gândit deloc, mă întreb eu, ce răspundere înseamnă aceasta pentru Avercius Stepanovici? Nu mă întrerupe Elena, are perfectă dreptate. V-ați gândit măcar o clipă ce povară ne impuneți? Pentru Dumnezeu ne-ați înțeles greșit despre tot ce vorbiți. Nici nu poate fi vorba să vă deranjăm, să vă tulburăm pacea din suflet. Nu vă cerem mare lucru. Nu ne gândim decât la un colțișor dintr-o colibă veche, goală, părăsită și o fășie de pământ pe care nu o vrea nimeni ca să ne putem cultiva cele ale gurii. Și o căruță cu lemne de foc din pădure, când nu ne vede nimeni că le luăm. Este oare chiar așa de mult, o povară chiar atât de grea? Nu, dar lumea e mare. Ce legătură are asta cu noi? De ce am fost tocmai noi aleși pentru această onoare și nu altcineva? Pentru că am auzit de dumneavoastră și speram că și dumneavoastră ați auzit de noi, așa că nu veneam la oameni complet străini. Da? Deci din cauza lui Krueger. Poate că sunteți rude cu el. Cum de v-a venit în minte să recunoașteți așa ceva în vremuri ca acestea? Miculiță n-avea trăsături regulate, își pieptăna părul pe spate și făcea pași mari, înfigându-și picioarele bine în pământ. Vara purta o rubașcă legată cu o centură de mătase cu ciucuri. Era genul de om care odinioară ar fi putut deveni pirat pe Volga. În timpurile mai apropiate de noi, oamenii de felul acesta au creat tipul studentului etern, al visătorului transformat în profesor. Miculițin își consacrase tinerețea mișcării de eliberare, activității în slujba Revoluției și singura lui teamă era că nu va trăi de ajuns ca să o vadă înfăptuită sau că atunci când va veni, va fi prea moderată, că nu va fi destul de sângeroasă pentru visul lui radical. Acum Revoluția venise și depășise și cele mai îndrăznețe așteptări ale lui. Dalil, campionul înnăscut și credincios al proletariatului, unul dintre primii care înființaseră un comitet muncitoresc și care predaseră fabrica oamenilor, fusese lăsat la o parte. Departe de centrul evenimentelor, ajunsese aici, într-un sat pierdut, din care muncitorii, unii dintre ei chiar menșevici, fugiseră. Și acum, ce mai era și prostia asta ridicolă pe deasupra? Acești neinvitați supraviețuitori ai lui Krueger îi se păreau ultima glumă proasta a destinului, o adevărată înșelătorie. Era picătura care făcu să se verse paharul. Asta e dincolo de orice rațiune. Este de neconceput. Vă dați seama de pericolul la care mă expuneți? Trebuie să fiu nebun. Nu înțeleg. Nu înțeleg nimic și n-am să înțeleg niciodată. Mă întreb dacă vă dați seama pe ce vulcan stăm. Un moment, Elena. Soția mea are perfectă dreptate. Lucrurile stau destul de rău și fără dumneavoastră O viață de câine, o casă de nebuni Sunt prins între două focuri Între cei care îmi fac viața amară pentru că fiul meu este roșu, e bolșevit Idolul poporului și cei care vor să știe de ce am fost ales în adunarea constituantă Toți sunt nemulțumiți, nu am către cine să mă îndrept și acum și dumneavoastră Un gând foarte drăgălaș Poate că va trebui să fac față unui pluton de execuție din cauza dumneavoastră o, nici chiar așa, veniți-vă în fire, ce Dumnezeu. Puțin mai târziu se înmuie și zise: Eh, nu are oricum niciun rost să ne ciorovăim în curte. Putem să mergem înăuntru. Nu că aș vedea ceva bun în toate astea. Mă uit ca într-o oglindă pentru Neric. Oricum nu suntem nici îniceri, nici păgâni. nu o să vă alungăm în pădure ca să vă mănânce urșii. Dragă Elena, cred că ar fi mai bine să instalăm deocamdată în camera cu palmieri de lângă birou. O să vedem mai târziu unde se pot instala. O să le găsim o căsuță în parc. Haideți înăuntru. Adule lucrurile, Bacus. Ajută-i pe oaspeți." Bacus făcut ce i se spuse, mormăind, maică precisă. Nu au mai multe lucruri decât pelerinii. Nimic. nu mai Numai bocceluțe, nici măcar un cufăr." 10. Seara se făcură coare, se spălară și femeile pregătiră camera pentru noapte. Sașa care în mod inconștient s-ar fi așteptat ca gângurerile lui să fie întâmpinate cu exclamații de extaz, Părea supărat căci, de data asta, nu abusese succes, nimeni nu-l băgă în seamă. Era dezamăgit că mânzul negru nu fusese adus în casă, iar când maica s-a răsti la el și-i spuse să stea liniștit, îi zbucni în plâns, înspăimântat la gândul că va fi trimis înapoi la magazinul de copii, de unde credea că-l cumpăraseră părinții. Teama lui era sinceră și ar fi vrut să-o împărtășească toți cei din jurul lui. Dar de asta dată i se spuse că e o prostie și nu mai încântă pe nimeni. Oamenii mari, care nu se simțeau la largul lor într-o casă străină, îi păreau mai grăbiți ca de obicei. Mergeau în tăcere, absorbiți de îndatoririle lor. Mâncă și fu culcat cu mare greutate. Când în sfârșit a dormi. Ustinia, servitoarea milițânilor, o lopă în camera ei, ca să o inițieze în tainele gospodărești. Tonia și bărbații fură invitați la ceai, la cei doi miculițâni. Iuri și socrul său, ieșirea mai întâi pe verandă, se iau o gură de aer de stele, exclamă Alexandra Alexandrovici. Era foarte întuneric. Deși stăteau la mică distanță unul de altul, cei doi nu se vedeau. Lumina lămpit se strecura pe fereastra din spatele lor spre stepă. În mănunchiul ei, de raze, copace și alte forme vagi se iscau întunecate în aerul rece. Umed. Dar Iuri și Alexandra Alexandrovici nu erau în rază acestei lumini, care nu făcea decât ca întunericul din jurul ei să pară și mai dens. Primul lucru pe care trebuie să-l facem mâine dimineață, Iura, este să ne uităm la izba pe care s-a gândit să ne ofere și dacă e prea dărăpânată, trebuie să ne apucăm imediat să o reparăm. Apoi, după ce o vom repara, numai bine pământul o să se dezghețe ca lumea și ne putem apuca să săpăm straturile de legume fără să mai pierdem o clipă. Oare am auzit eu bine? A spus că ne dă cartofi de sămânță. A spus? Ne-a mai promis și alte semințe. L-am auzit cu urechile mele. Cât despre izbă, am văzut-o pe când traversam parcul. Știi unde este? Clădirea aceea de lemn din fund nu se vedea aproape deloc din cauza urzicilor. Ți-am arătat toți amintești, -am mă gândeam că ar fi un loc bun pentru straturile de plantat. Mi s-a părut că trebuie să fi fost cândva o grădină de flori, cel puțin așa arăta de la distanță. Sigur, pot să mă înșel. Pământul din vechile straturi de flori trebuie să fi fost bine gunoit. Cred că încă mai este foarte bun. Nu știu, o să aruncăm o privire mâine. Cred că e plin de buruien și tare ca piatra. Trebuie să fi fost undeva o grădină de legume, care să fi ținut de casă. Poate că acum nu mai este folosită. O să aflăm mâine. Probabil că dimineața pământul este încă înghețat. Sigur că la noapte va fi ger. Oricum, ce fericire că suntem în sfârșit aici. Putem fi recunoscători pentru asta. E un loc bun. Îmi place. Sunt oameni drăguți, mai ales el. Ea este puțin cam afectată. Are ceva care nici ei nu-i place. De aceea vorbește atât de mult și se preface că e mai proastă decât este. E ca și cum s-ar grăbi să-ți distragă atenția de la ea înainte de a avea timp să-ți formezi o impresie proastă. Și nici faptul că a uitat să-și scoată pălăria și că o poartă la gât nu înseamnă că e distrată. Așa vrea să pară. Ei, hai să ne întoarcem să nu credă că suntem nepoliticoși." Ca să ajungă în sufragerie, unde gazdele și Tonia luau ceaiul la o masă rotundă, sub o lampă atârnată de tavan, trebuiră să treacă prin biroul lui Miculiț încufundat în întuneric. Acesta avea o fereastră uriașă, mare cât tot peretele, care dădea spre prăpastie. Ceva mai devreme, când încă mai era lumină, Iurii remarcase priveliștea asupra prăpastiei și a câmpiei de jos, pe care o traversaseră împreună cu Bacus. În fața ferestrii se afla o masă de desenator, care de asemenea ocupa tot peretele. O opușcă ce stătea culcată pe margine, lăsând însă suficient spațiul la ambele capete, atrăgea luarea minte prin dimensiunile sale. Pe când treceau acum din nou prin încăpere, Iurii se gândi cu invidie la fereastră, la dimensiunea și poziția mesei din camera spațioasă și bine mobilată. Și acesta a fost primul lucru despre care vorbi cu gazdele când intră în sufragerie. Ce locuință minunată aveți! Ce birou splendid! Trebuie să fie un loc perfect de lucru, plin de inspirație! În pahar sau în ceașcă? Îl beți mai tare sau mai slab? Iura, ia te la asta! Un stereoscop! Fiul lui Averciu, Stepanovici, l-a făcut pe când era copil. Nici acum nu s-a maturizat și nu s-a așezat ca oamenii, deși a capturat district după district pentru sovietici de la comunci." Ce este aceea comuci? Armata a guvernului Siberiei luptă pentru reinstaurarea puterii adunării constituante. Am auzit laude la adresa fiului dumneavoastră peste tot. Trebuie să fiți foarte mândru de el. Fotografiile acestea stereoscopice din Urali sunt tot ale lui și le-a făcut un aparat de fotografiat încropită acasă. Minunați biscuiți! Sunt făcuți cu zaharină? Slavă Domnului! Nu! De unde să găsim noi zaharină în sălbăticia asta? Zahăr curat! N-ați observat că v-am pus zahăr în ceai? Într-adevăr, mă uitam la fotografii și nu am observat. Și cred că e și ceai adevărat. Firește, ce de asomie? Cum, Dumnezeu, faceți rost de el? Avem un fel de covor fermecat, un prieten al nostru. O personalitate publică de tip nou, foarte de stânga. Reprezentantul oficial al Consiliului Economic Provincial. Ia cheresteaua de la noi și o duce în oraș și ne trimite făină și unt prin prietenii lui. Dăm-te, rău, zahărul, civii. Așa la Lintaia de la Avercius. Și acum mă întreb dacă puteți să-mi spuneți în ce an a murit Griboedov. Cred că s-a născut în 1795, dar nu-mi amintesc când a fost ucis. Mai doriți ceai? Nu, mulțumesc. Și încă ceva, spuneți-mi data tratatului de la Nishmegen și ce țări l-au semnat. Nu-i și dragă, abia și-au revenit după călătorie, Și acum, iată ce mai vreau să știu." Câte feluri de lentile există și când este imaginea reală, inversă, naturală și răsturnată? Cum de știți atât de multă fizică? Am avut un profesor de științe excelent la Iuriatin. Preda și la școala de băieți și la noi. Nici nu pot să vă spun cât de bun era, pur și simplu minunat. Totul era atât de clar când explica el, se numea Antipov. Era însurat tot cu o profesoară. Toate fetele erau nebune după el, toate erau îndrăgostite de el. S-a dus la război ca voluntar și a fost ucis. Unii spun că acest blestem pe capul nostru, comisarul Strelnikov, este antipov sculat din morți. Dar este oricum mai un zvon stupid, nu e posibil. Deși, cine știe, totul e posibil. Mai doriți puțin ceai? Capitolul 9 Varăchino Iarna, când Iuri a avut mai mult timp, început să țină un jurnal. Început cu un citat din Tiucev. Ce vară, ce vraje, o adevărată vraje! Și vă întreb, cum de ajuns la noi necăutată și nemeritată? Adeseori vara trecută am simțit exact așa. Ce fericire să muncești pentru familia ta din zori până la sfințit, să le construiești un acoperiș deasupra capului, să cultivi pământul ca să-i hrănești, să-ți creezi propria lume, precum Robinson Crusoe, imitându-l pe creatorul universului, și să duci viața mai departe, ca și când ți-ai fi propria mamă, mereu, tot mereu. Atâtea gânduri noi îți vin în minte când ești ocupat cu o muncă fizică grea, când mintea ți-a trasat o sarcină care poate fi realizată prin efort fizic și care îți aduce bucurie și succes. Când timp de șase ore fără întrerupere, sapi cu cazmaua să lovești cu ciocanul pârlit de respirație adătătoare de viața cerului. Și nu este deloc o pierdere, ci un câștig, că aceste gânduri trecătoare, intuiții și analogii nu sunt puse imediat pe hârtie, ci sunt uitate. Puznicul din care își biciuiește nervii și imaginația cu cafea tare și tutun, nu cunoaște drogul cel mai puternic din toate, sănătatea solidă și nevoia reală. Nu merg mai departe de atât, nu predic doctrina torstoian a simplității și înapoi la pământ. Nu mă străduiesc să elaborez o soluție a mea proprie la problema agrară sau să corectez opinia socialistă în această privință. Tot ceea ce fac este să stabilesc un fapt. Nu construiesc un sistem numai pe baza cazului nostru. El este prea aparte, iar economia noastră este prea amestecată. În realitate, noi ne autoaprovizionăm în totalitate, producem pentru necesitățile noastre numai legume, adică o mică parte din ceea ce ne trebuie. Restul îl luăm din altă parte. Folosirea de către noi a pământului este ilegală. Am luat legea în propriile noastre mâini și ascundem față de stat ceea ce facem. Lemnele pe care le tăiem sunt de furat și nu este o scuză faptul că le furăm de la stat sau că odinioară această proprietate a aparținută lui Krueger. Suntem salvați de miculiță în care ne acoperă, trăiește în mare măsură la fel ca noi și de faptul că suntem departe de oraș unde, slavă Domnului, nu se știe ce avem de gând să facem aici. Păstrez tăcerea asupra faptului că sunt doctor pentru că nu vreau să mă îngrădesc libertatea. Dar se mai găsește câte un suflet nevinovat care află că la vară chino este un doctor. Așa că oamenii străbat câte 20 de verste ca să mă caute și aduc o găină, câteva ouă sau unt în loc de onorariu și în cele din urmă nu pot să-i refuz. Pentru că oamenii nu cred că medicina are vreun efect dacă nu plătesc. Așadar, clientela mea aduce ceva câștig. Dar principalul nostru sprijin, al meu și al lui Micurițen, este Sam Deviatov. Un caracter extrem de complex, nu pot să-l deslușesc. Este un sprijinitor sincer, al revoluției și merită pe deplin încrederea sovietului din Iulia Tini. Cu puterea pe care o are, ar putea rechiziționa cheresteaua, fără a ne mai întreba pe mine sau pe Micul Ițân, și știe că n-am putea face nimic. Pe de altă parte, dacă ar avea chef să-și statul, ar putea să-și umple buzunarele și iarăși nimeni n-ar scoate nici cel mai mic murmur. N-ar fi nevoit să mituiască pe nimeni și nici să împartă cu cineva. Așadar, ce îl face să aibă atâta grijă de noi? De Miculiță și de șeful de gară și de noi și de aproape toată lumea din regiune. Nu stea locului nicio clipă, alergând mereu undeva ca să facă rost de ceva și să ne aducă nouă. Este la fel de familiarizat cu romanului Dostoevski Posedații, ca și cu manifestul comunist. Și vorbește la fel de bine despre amândouă. Bănuiesc că dacă nu și-ar complica viața atât de inutil, în această manieră sinceră și dezinteresată s-ar plictisi de moarte. 2. Puțin mai departe, Iulie, scrise, locuim în două camere, dintr-o anexă de lemn, în fundul casei vechi. Pe vremea copilării, Anei Ivanova, Krueger, o folosea pentru unii din slujitorii săi mai desoi, frizerul, menajera și doi cea bătrână. Era destul de dărăpânată când am venit noi, dar am reparat-o destul de repede. Cu ajutorul unora care se pricepeau la astfel de treburi, Andres soba, care încălzește ambele camere. Am rearanjat fumurile și dă mai multă căldură. În această parte a terenului, vechea grădină a dispărut acoperită de buruieni. Dar acum, când ea n a ucis totul și viața nu mai ascunde moartea, trecutul poate fi văzut mai bine în contururile de zăpadă. Am avut noroc, toamna a fost uscată și caldă. Am avut timp să scoatem în cartofii înainte de începerea ploilor și a timpului rece. Scăzând pe cei pe care i-am dat înapoi lui Micul Ițân, ne-au rămas 20 de saci. I-am pus în cea mai mare coșarcă de nuiele din pivniță și i-am acoperit cu pături vechi și fân. Am pus la murat două putin cu castraveți și două cu varză pregătită de Tonia. Căpățânile de vază proaspătă atârnă două câte două de grinzi. Avem morcovi îngropați în nisip puscat de asemenea ridic, sfeclă și gulii, iar în pot fasole și mazăre. Am adunat suficiente lemne de foc lângă casă să ne ajungă până la primăvară. Îmi place răsuflarea caldă, uscată, de iarnă, a pivniței, mirosul de pământ, rădăcini și zăpadă care te lovește în momentul în care ridici chepengul, când cobor dimineața devreme, înainte să se facă lumină, cu o lumânare pâlpâind în mână. Ieși afară, încă mai este întuneric. Ușa scârțe sau poate strănuți, sau zăpada trosnește sub picioarele tale. Și iepurii țâșnesc de prin straturile de varză de departe, lăsând urme încrucișate pe zăpadă. În depărtare, câinii încep să urle și le trebuie o bucată bună de timp, până să se liniștească. Cocoșii și-au terminat cu curigeala și nu mai au nimic de spus. Apoi se face ziua. Câmpul nesfârșit de zăpadă este marcat nu numai de urme de iepuri, ci și de râși. Acestea sunt întipărite clar și se înșiră ca mărgelele pe ață. Râsul merge ca o pisică, pune labele una în fața celeilalte și se spune că poate parcurge distanțe mari într-o noapte. Punem capcane pentru ei, dar în locul lor cad în capcane amărâții de iepuri și pe jumătate îngropați în zăpadă îi scoate în congelați. La început primăvara și vara am dus-o greu. Ne-am luptat din răsputeri, dar acum ne putem relaxa în serile de iarnă. Mulțumită lui Sam Deviatov, care ne aduce gaz, ne așezăm în jurul lămpii. Femeile cosa umbretesc. Alexandra Alexandrovici sau eu, citim cu voce tare. Soba e fierbinte și eu, care am fost numit fochist, pândesc momentul potrivit când se închid ușița ca să nu se irosească căldura. Dacă vrunguștea nars împiedică focul să tragă cum trebuie, îl apuc așa fumegând și alerg repede cu el afară și l-arunc în zăpadă cât mai departe de casă. Zboară prin aer ca o torță, aruncând scântei și iluminând pajiștile parcului adormit, și apoi se îngroapă sfârâind într-un troian de zăpadă. Citim și recitim Război și Pace, Evgeni Onegin, celelalte poeme ale lui Pușkin, precum și traducerile ruse din Standal, Roșu și Negru, Dickens, povestea celor două orașe și nuvelele lui Kleist. 3. Când se apropie primăvara, Iurii scrise «Cred că Tonia este însărcinată», i-am spus și ei. «Nu mă crede, dar eu sunt sigur. Simptomele timpurii sunt inconfundabile». Nu am nevoie să le aștepte pe cele ulterioare, mai sigure, ca să știu. Chipul femeii se schimbă în momente de-astea. Nu numai că devine lipsit de expresie, dar nici nu se mai poate controla. Ea este deja la cheremul viitorului pe care îl poartă în ea. Nu mai este doar ea stăpână. Piederea controlului asupra expresiei o face să pară mereu nedumerită. Se trage la față, pielea se înăsprește, ochii îi strălucesc într-un fel deosebit, nu așa cum vrea ea. Este ca și când n-ar putea face față tuturor acestor transformări și le-ar lăsa în voia lor. Tonia și cu mine nu ne-am îndepărtat niciodată unul de altul, dar anul acesta de muncă împreună ne-a apropiat și mai mult. Am remarcat cât de agilă, de puternică și de neobosită este, cât de inteligentă își planifică munca, în așa fel încât să îi rosească cât mai puțin timp cu putință între o treabă și alta. Întotdeauna am avut senzația că orice concepțiune este imaculată și că această dogmă referitoare la Maica Domnului exprimă ideea maternității în general. În momentul nașterii copilului, orice femeie are aceeași aură de izolare ca și când ar fi abandonată, singură. Bărbatul devine atât de neînsemnat în acest moment vital ca și când nu ar fi avut niciun rol, ca și când totul ar fi căzut din cer. Femeia singură, prin ea însăși, duce mai departe neamul și se retrage în culisele vieții, într-un loc liniștit, sigur, potrivit pentru un leagăn. Singură, în tăcere și umilință, își hrănește și își crește copilul. Maica Domnului este solicitată să se roage fierbinte fiului și Domnului ei, și în gura ei sunt puse cuvintele psalmului. Sufletul meu îl prea mărește pe Domnul și Spiritul meu se bucură în Dumnezeu Mântuitorul meu. Pentru că el a privit la luminința slujitoarei lui, căci atât de-aci înainte toate generațiile mă vor numi pe mine binecuvântată. Datorită pruncului spune ea acestea, pentru că el cu marea sa putere mi-a dăruit mie lucruri mari. El este gloria ei. Orice femeie poate spune același lucru. Pentru fiecare din ele Dumnezeu este în copilul ei. Mamele oamenilor mari trebuie să simtă și mai mult acest lucru, dar atunci, la început, toate femeile sunt mame ale unor viitori oameni mari. Și nu e vina lor dacă viața le dezamăgește mai târziu. 4. Continuăm să citim și să recitim la nesfârșit Evgenii Onegin și poemele. Sam Deviatov a venit ieri și a adus o mulțime de cadouri, bunătăți și petrol pentru lămpi. Avem discuții interminabile despre aptă. Am considerat întotdeauna că arta nu este o categorie, un domeniu în care sunt nenumărate concepții și fenomene variate, ci că, din potrivă, este ceva concentrat, strict delimitat. Este un principiu care se dezvăluie în fiecare operă de artă, o forță inclusă în ea și un adevăr pe care îl conține. Și eu nu am văzut-o niciodată ca formă, ci mai curând ca o parte secretă ascunsă a conținutului. Toate acestea sunt limpes pentru mine ca lumina zilei. Le simt în fiecare os al trupului meu, dar este teribil de greu să le exprim sau să le definesc. O operă de artă ne poate impresiona în diverse feluri, prin temă, subiect, situații, personaje. Dar în primul rând ne impresionează prin arta care trăiește în ea. Suntem mult mai puternic zguduiți de prezența artei în crimă și pedeapsă decât de crima lui Raskolnikov. Nu există mai multe feluri de artă. Arta primitivă, arta Egiptului a Greciei, arta noastră, nu este, cred eu, decât una și aceeași artă de la un capăt la altul, o artă care rămâne ea însă timp de mii de ani. O putem numi o idee, o declarație despre viață, atât de atât cuprinzătoare încât nu poate fi ruptă în cuvinte separate. Și dacă există măcar o părticică din ea în orice lucrare și mai sunt și altele, e bine, această părticică va cântări mai greu decât toate celelalte și se dovedește a fi esența, inima și sufletul lucrării. 5. O răceală ușoară, tuse, probabil febră. Respirație greoaie toată ziua, constricția larinsului, un nod în gât. E rău. Trebuie să fie inima. Primele semnale de alarmă ale eredității din partea mamei. Oare chiar asta să fie? Atât de devreme? Dacă da, atunci nu pot miza pe o viață prea lungă. Un miros ușor de pârlit în cameră, un miros de călcat. Tonia calcă. Din când în când ia un cărbune din sobă, îl pune în fier și capacul crânțăne deasupra lui, ca niște fălci cu dinți falși. Îmi amintește parcă de ceva, dar nu-mi dau seama de ce anume. Când sunt bolnav devin uituc. Ca să sărbătorim darul făcut de Sam Deviatov, săpun, am avut două zile de spălat și sașa a luat-o raznea. Acum când scriu stăcălare pe stinghia mesei și emitându-l pe Sam Deviatov, care îl ia la plimbare cu Sania de fiecare dată când vine, se face că mă plimbă el acum pe mine. Când am să mă simt mai bine, trebuie să mă duc la Biblioteca Orășenească și să citesc despre etnografia regiunii. Se spune că biblioteca a primit mai multe donații importante și este excepțional de bună. Simt că vreau să scriu, dar trebuie să mă grăbesc. Nici nu o să ne dăm seama când vine primăvara și atunci nu o să mai fie timp nici pentru scris, nici pentru citit. Durerile de cap sunt din ce în ce mai rebele. Am dormit prost. Am avut un vis anapoda, de genul acelora pe care le uiți imediat ce te trezești. Nu mi-am decât partea care m-a trezit. O voce de femeie. Am auzit-o prin vis, dar atât de clar încât răsuna pretutind în împrejurul meu. Mi-am amintit-o și a continuat să-mi răsună în minte și după aceea. Am luat la rând toată lista de cunoștințe feminine, am încercat să mă gândesc la cineva care vorbea cu acea voce profundă, blândă, gravă, moale. Nu aparținea niciunaia dintre ele. M-am gândit că ar fi putut fi Tonia, dar că mă obișnuisem atât de mult cu ea că nu-i mai auzeam tonurile vocii. Am încercat să uit pe soția mea ca să mă pot detașa suficient pentru a putea descoperi cine este, dar nu era nici vocea ei, rămânea o taină. În legătură cu visele, se acceptă în general ideea că visești ceva care te-a impresionat deosebit de puternic în timpul zilei, dar eu am impresia că este exact pe dos. Adesea se întâmplă să fie câte o chestiune care nu-i dai nicio atenție la vremea respectivă. Un gând vag pe care nu te-ai obosi să-l duci până la capăt. Cuvinte spuse fără să te gândești prea mult la ele care au trecut neobservate și acestea se reîntorc noaptea, îmbrăcate în carne și sânge ca personaje din vis. Ca și când ar vrea să te silească să le răsplătești pentru faptul că l-ai neglijat atunci când erai treaz. 6. O noapte geroasă și senină. O strălucire și o înrudire neobișnuită în toate. Pământ, cer, luna și stele, totul pare prins la o altă de ger. Umbrele copacilor se odihnesc peste pajiște atât de clar conturate, încât par sculptate în relief. Îți vine să crezi că vezi siluete întunecate care traversează la nesfârșit pajiștile, când pe aici, când pe acolo. Stele mari stau atârnate de ramuri ca niște margarete pe câmp. Continuăm discuția despre Pușkin. A seara am vorbit despre poemul pe care l-a scris în școală. Cât de mult depinde de alegerea metrului. Cât timp a folosit versul lung, măsura ambițiilor lui era să impresioneze pe cei de la cercul literar. Arzamas, mitologie, fraze bombastice, înțelepciune populară, epicureism, sofisticărie, tot ce trebuie ca să țină pasul cu adulții și să arunce praf în ochii unchiului său. Dar imediat ce a încetat să-i mai imite pe Osian și pe Pani și a trecut de la versul lung din amintiri din țar la versurile scurte din Un oraș mic și o scrisoare către sora mea, către călimara mea, scrisă mai târziu la Chișinău sau lui Iudin, Pușkin a devenit el însuși. Este ca și cum aerul, lumina, zgomotul vieții, lucrurile reale, substanțiale, s-ar fi năpustit în poezia lui prin fereastra deschisă de la stradă. Lucruri concrete, lucruri ca lumea din afară, lucruri de folosință curentă nume de obiecte, substantive comune, se îmbulzesc înăuntru și pun stăpânile pe versul lui, eliminând părțile mai vagi ale vorbirii. Lucruri și al lucruri, aliniate în coloanele rimate de pe pagină. Ca și când acei tetrametri care au devenit apoi atât de vestiți, ar fi fost diviziunile de pe un metru de lemn, cu care se măsura viața rusii ca și când ar fi luat măsura întregii ei existențe, ca atunci când desenezi cu anturul unui picior sau al unei mâini, ca să fii sigur că mănușa sau pantoful se vor potrivi. Mai târziu, într-un mod foarte asemănător, ritmul limbii ruse vorbite, intonația vorbirii curente și-au găsit ecoul în versurile trisilabice în dactilul lui Nekrasov Aș dori să pot fi de folos ca doctor sau ca fermier și în același timp să pot face și ceva durabil, ceva fundamental. Aș dori atât de mult să scriu o operă de artă sau științifică. Fiecare om este un Faust înnăscut cu dorința de a îmbrățișa și de a experimenta și de a exprima totul în lume. Faust a devenit savant datorită greșelilor predecesorilor și contemporanilor săi. Progresul în știință urmează legile respingerii. Fiecare pas înainte este realizat prin reacția împotriva deziluzilor și a teoriilor false, care predomină în momentul dat. Faptul că Faust a fost un artist s-a datorat maștilor săi. Pașii înainte în artă se fac prin atracție, prin admirația artistului și dorința lui de a urma exemplul predecesorilor, pe care îi admiră cel mai mult. Ce mă împiedică să fiu folositor ca doctor sau ca scriitor? Cred că nu atât privațiunile noastre sau rătăcirile noastre sau viața noastră în permanentă schimbare, cât si în fața puterii demagogiei din zilele noastre, a clișeului de genul zorii viitorului, să construim o viață nouă, purtătorii de torțe ai omenirii. Prima dată când le auzi, îți spui ce bogăție de imaginație. Dar în realitate, motivul pentru care sunt atât de pompoase este că nu au niciun fel de imaginație la bază, că ideea e de calitate proastă. Miraculosul nu este nimic altceva decât cotidianul atins de mâna geniului. Cea mai bună lecție concretă în acest sens nu este oferită de Pușkin, ce odă închinată în spre muncă, cinstită, datorie și împlinirea ocupațiilor cotidiene. Cuvintele burghez și mic burghez au devenit astăzi injurii, dar Pușkin a anticipat această critică în arborele genealogic. Un burghez un vulghez, asta sunt, și apoi, din nou, în călătoria lui Onegin, acum idealul meu este gospodina, dorința cea mai mare, o viață liniștită, o supieră plină cu supă de varză. Ceea ce mi-a plăcut cel mai mult în întreaga literatură rusă este spiritul rusesc copilăros al lui Pușkin și Cehov, indiferența lor timidă față de probleme răsunătoare cum ar fi celul suprem al omenirii sau mântuirea lor. Nu este vorba că nu s-au gândit la toate acestea și la efectele lor, dar nu și-au arogat dreptul de a le discuta. Au simțit că nu este treaba lor și nu le este locul acolo. În timp ce Gogol, Tolstoi și Dostoievski se frământau și căutau sensul vieții și se pregăteau de moarte și alcătuiau bilanțuri, ei doi au fost preocupați până la sfârșitul vieții de îndatoririle obișnuite, individuale, care le erau impuse de vocația lor de scriitori și, împlinindu-și aceste îndatoriri, își trăiau viața liniștit, socotindu-și atât viața cât și lucrările ca pe niște chestiuni particulare care nu priveau pe nimeni altcineva. Și aceste chestiuni individuale au ajuns apoi să ne privească pe toți. Opera lor a ajuns la maturitate ca niște mere pe care le culegi verzi din copac, câștigând necontenit în maturitate, în sens și dulceață. 8. Primele semne ale primăverii Dezghețul Aerul somnoros miroase a fursecuri cu unt și vodcă. Un soare somnoros uleios sclipește prin pădure, Pini somnoroși clipesc din ace ca niște gene, bălți uleioase strălucesc în soare la vremea amiezii. Natura cască se întinde, se întoarce pe partea cealaltă și continuă să doarmă. Capitolul 7 din Evgenie Onegin descrie primăvara, casa lui Onegin rămasă pustie în absența lui, lui Lenski în apropierea râului de la poalele dealului. Privighetoarea, iubita primăverii cântă toată noaptea, măceșul înflorește. De ce iubita? Evident este un lucru firesc, e potrivit să spui așa, iubita este corect. Și apoi avea nevoie de cuvântul acesta pentru rimă. Sau se gândea oare cu adevărat la privighetoare haiducul acela din baladă? Haiducul privighetoare, fiul lui Odimantii. Am sosit la Varuchino pe când era primăvară timpurie. Curând pomii au înfrunzit. Aninul, alunul și cireșul sălbatic, în special în șutma, prăpastia de sub casa lui Miculițân. Și la puțin timp după aceea au început să cânte privighetorile. Am fost uimit încă o dată de diferența dintre cânteculor și cel al altor păsări, la prăpastea imensă lăsată de natură între celelalte și bogăția și singularitatea privighetorilor. Ce varietate și putere de rezonanță! Turgenev vorbește undeva de el. Plăieratul acela, de parcă demonul pădurii, ar cânta la flaut. Avea două fraze muzicale care se detașau. Una era o repetiție luxuriantă, copioasă, tioh, tioh, tioh, când în dactili, când în nescandată. La auzul ei, tot desișul, plin de rouă, se scutura și își aranja frunzele, tremurând ca și când ar fi fost înfiorat. Cealaltă melodie era iambică și gravă, rugătoare, un apel sau o mustrare. Trezește-te, trezește-te! 9. Primăvară. În curând vine timpul însămânțărilor. Nu mai am timp să scriu nici măcar să-mi țin jurnalul. A fost frumos, dar s-a terminat. Îl pun deoparte până la anul viitor. Mai acum câteva zile, când era chiar lăsat a secului, în mijlocul inundațiilor de primăvară, un bolnav a intra cu sania în curte, plin de noroi și zluată. I-am spus că nu mai practic, că nu am nici medicamente, nici instrumente. Dar n-a servit la nimic. O ținea pe -a lui intruna, Ajutați-mă! Am pielea rea! Aveți milă de trupul meu, bolnav! Ce puteam face? Inima nu e un bolovan de piatră. I-am spus să se dezbrace. Avea lupus. În timp ce le examinam, privirea mea căzut pe o sticlă cu carbolic ce stătea pe pervazul ferestrei. Nu mă întrebați cum ajunsese acolo. Și asta, și alte câteva lucruri, fără de care nu ne-am fi putut descurca, proveneau toate de la Sam de Viatov. Și atunci am văzut că în curte mai este încă o sanie. În primul moment m-am gândit că o mai fi venit încă un pacient, dar era fratele meu Evgraf, care trecuse să ne vadă așa din senin. Întreaga familie se ocupa de el, Tonia, Sasha, Alexandra Alexandrovici După aceea m-am dus și eu L-am copreșit cu întrebări De unde venea? Ca de obicei era evaziv Zâmbea, ridica din numeri, vorbea în parabole Asta la noi două săptămâni Mergea des la Iuliatin Apoi a dispărut de parcă l-ar fi înghițit pământul Pe atunci tătea la noi mi a dat seama că avea chiar mai multă influență Decât s of, Și că activitatea și relațiile lui Erau încă și mai misterioase ce este el? Ce face? De ce a ajuns atât de puternic? Ne-a promis să ne ușureze situația în așa fel încât Tonia să aibă timp pentru Sasha, iar eu să am timp să scriu și să practic medicina. L-am întrebat cum își propunea să realizeze acest lucru. A zâmbit, dar s-a ținut de cuvânt. Se simt unele semne de schimbare în situația noastră. Ceva de-a dreptul extraordinar este fratele meu Vitreg. Purtăm același nume, dar de fapt nu știu nimic despre el. Pentru a doua oară dă în viața mea ca un geniu bun, ca un salvator, rezolvându-mi dificultățile. Probabil că în fiecare viață trebuie să fie, în afară de personajele direct implicate, încă o forță secretă necunoscută, o figură aproape simbolică și care îți vine în ajutor, fără să fie chemată și poate că în cazul meu acesta este Evgraf, fratele meu. Joacă rolul resortului ascuns din viața mea. În acest punct, jurnalul lui Iurii se întrerupe. Nu l-a mai reluat niciodată. 10. Iurii se uita prin cărțile pe care le luase în sala de lectură a bibliotecii publice din Iurii Sala de lectură avea ferestre mari și aproape 100 de locuri. Mesele lungi stăteau în șiruri care se terminau la fereastră. Biblioteca se închidea când se lăsea în tunericul. Primăvara, orașul nu avea lumină dar pe Iurii nu-l deranja pentru că oricum nu stătea niciodată în oraș, decât până la ora mesei. Lăsa calul pe care îl împrumuta Micul Ițân la hanului Sandeviatov și citea toată dimineața și pornea călare înapoi la Varăchino, după Amiaza. Înainte de a începe să frecventeze biblioteca, Iurii nu prea fusese în Iuliatin. Nu avea nimic de făcut în mod deosebit acolo și abia dacă știa orașul. Acum când sala de lectură se umplea de localnici, unii așezându-se chiar lângă el, alții ceva mai departe, avea senzația că făcea cunoștință cu orașul stând parcă la o intersecție și ca și când în încăpere ar fi pătruns nu numai oamenii, ci și casele și străzile unde locuiau ei. Iuliatinul cel adevărat, nu cel imaginat, se vedea prin ferestre. În fața celei mai mari dintre ele, cea din mijloc, era un vas cu apă fiată. Când cititorii simțeau nevoia să se odihnească, se duceau pe culoar să fumeze, sau se adunau în jurul vasului, beau apă, vărsau paharele în chiuvetă și se adunau la fereastră ca să admire priveliștea orașului. Cititorii erau de două feluri. Majoritatea aparțineau intelectualității locale, ceilalți erau de origine mai modestă. Intelectualii majoritatea femei erau îmbrăcați sărăcăcios, aveau o înfățișare de câine plipășit și neîngrijit și chipuri bolnăvicioase care, dintr-un motiv sau altul, fie foame, fie ictări, fie hidropizie, erau buhăite. Păreau obișnuite să citească, îi cunoșteau pe bibliotecari și se simțeau la bibliotecă la fel ca acasă. Ceilalți, mai modești, arătau bine și sănătoși. Veneau îmbrăcați cu grijă, cu hainele lor cele mai bune. Intrau timid și sfios ca și când ar fi intrat într-o biserică. Făceau mai mult zgomot decât ceilalți, nu pentru că nu ar fi știut regulile, dar de teamă să nu scoată un sunet, nu-și puteau controla pașii greoi, nici vocile. Bibliotecarul și cele două ajutoare ale lui ședeau pe o platformă într-o nișe, lângă peretele opus ferestrelor, separați de restul încăperii printr-o masă lungă. Una dintre ajutoare era o femeie sașie, care purta un șal de lână și își tot punea și își scotea benzneul, mai mult după dispoziția sufletească decât de nevoie. Cealaltă, îmbrăcată cu o bluză de mătase neagră, părea să fie bolnavă de piept, pentru că respira și vorbea printr-o batistă pe care nu și-o lua niciodată de la nas și de la gură. Membrii personalului aveau aceleași fețe trase, buhăite, puhave, ca și intelectualii. Aceeași piele bărțată, pământie sau verzuie ca niște castraveți murați sau mucegai verzui. Explicau cu rândul celorlalți cititori și obtindu-le regulile, sortau buletinele de comandă, aduceau cărțile, le luau înapoi și din când în când lucrau la un raport. Printr-o asociație de idei greu de urmărit, provocată de vederea orașului de dincolo de ferestre și a celui din interiorul încăperii, precum și de fețele din jurul lui, care îi făceau pe toți să pară gușați și, într-un anume fel, îi sugerau chipul morocănos al femeii de la cabina de semnalizare din Iuriatin, din dimineața sosirilor. Iuri își aminti de momentul când văzuse pentru prima dată orașul de departe, de Sam de Viatov, care ședea lângă el pe podeaua vagonului, și de comentariile și explicațiile acestuia. Încercă să pună legătură acele explicații date atât de departe de oraș, cu imaginea de acum când se afla el însuși în centrul ei, dar nu-și putu aminti suficient din cele spuse de Sam de Viatov. 11. Iuri ședea la capătul cel mai îndepărtat de ușe al încăperii. În fața lui erau diferite rapoarte referitoare la statisticile Zemsfei locale și câteva lucrări de referință cu privire la etnografia regiunii. Încerca să obțină de asemenea două cărți despre istoria răscoalei lui Pugaciov. Dar bibliotecara cu bluză de mătase își se prin batistă că niciun cititor nu are voie să ia atât de multe volume dintr-o dată și că va trebui să înapoieze câteva din revistele și cărțile de referință înainte de a lua alte cărți care îl interesează așa încât se apucă de teancul de cărți neparcurse din fața lui, cu mai multă grabă și hărnicie decât înainte, pentru ca să poată alege pe cele de care avea într-adevăr nevoie și să le schimbe pe celelalte, cu cărțile de istorie pe care dorea să le citească. Frunzărea manualele și citea titlurile capitolelor cu totul absorbit de munca lui și nu se uita în jur. Mulțimea cititorilor nu l-atrăgea, se uitase bine la vecinii săi. Cei din dreapta și din stânga îi erau bine fixați în minte. Știa, fără să ridice privirile, că sunt acolo și nu se aștepta ca ei să plece din sala de lectură înaintea lui, așa după cum se aștepta ca bisericile și casele de dincolo de fereastră să se miște de la locurile lor obișnuite. Soarele însă își schimba locul. Razele lui se plimbau de-a lungul încăperii. Pornise din colțul de și acum strălucea prin fereastra de la sud, direct în ochii celor mai apropiați cititori. Bibliotecara, cea curăceală cronică, coborâde de pe platformă și se îndreptă spre ferestre. Acestea aveau transparențe albe, plisate, care atenuau plăcut lumina. Le trase pe toate jos, cu excepția uneia. Ultima fereastră era tot în umbră. Ajungând la ea, trase de cordon ca să deschidă dar o dar fu cuprinsă de o criză de strănutat. După ce strănută de vreo 10-12 ori, Iurii ghicică trebuie să fi fost cumnată a lui Miculițăn, una dintre fetele Tunțef despre care vorbise Sam de Viatov. Ca și ceilalți cititori, ridică privirea și se uită spre ea. Remarcă o schimbare în cameră. La capătul celălalt apăruse un nou cititor. Iuri o recunoaște imediat pe Antipova. Stătea cu spatele spre el și vorbea în șoaptă cu bibliotecara cea răcită, care ședea a plecată spre ea și șoptea la rândul ei. Conversația păru să aibă un efect favorabil asupra bibliotecarei. Păru realmente să o vindece ca prin farmec și dispărură nu numai răceala, ci și expresia aceea de încordare și nervozitate de pe chipul ei. Cu o privire caldă, recunoscătoare către Lara, înșlobatista pe care și-o apăsase fără încetare pe gură, o în buzunar și se duse la locul ei de după paravan, fericită, încrezătoare și zâmbitoare. Incidentul stârnit de acest detaliu mișcător fusese remarcat de mai multe persoane din diferite părți ale încăperii. Zâmbeau și ele privind aprobator spre Lara. Din aceste semne familiare, Iuri înțelese cât de bine era cunoscută și iubită Antipova în oraș.